мовив комп'ютер, що всі мої логічні ланцюги задіяні для з'ясування відповідей на запитання про суть життя, існування Всесвіту та про все інше. Він не квапився, насолоджуючись загальним що Щоправда, на виконання програми потрібен деякий час. Скільки фук поспіхом позирнув на годинник? Сім з половиною мільйонів років, відказав великий мислитель. Лунквіль і фук збентежно перезирнулись. «Їм з половиною мільйонів років!» Вигукнули вони в один голос. «Так», – відрізав великий мислитель. «Я попередив вас, що мені слід подумати. Що ж до проблеми розподілу обов'язків, то її вирішення неодмінно приверне пильну увагу громадськості і створить рекламу всій філософії». Кожен почне розробляти власну теорію, гадати, до якого висновку я дійду. Врешті-решт, від цього виграють найперше філософи. Ви будете нападати один на одного в пресі. Суперечки підігріють громадську зацікавленість. І гроші самі потечуть до ваших кишень. Ну то як? Философи заумерли. «Чо добри?» Сказав нарешті Мачік Тайс. «Це чудово! Як ми раніше з тобою до цього не додумались?» «Не знаю», прошепотів вражений Врумфандель. «Напевно, наш мозок трохи заїжавів». І з цими словами вони вийшли у світ, де для них відкривались такі можливості, про які вони досі не могли і мріяти. Розділ 26 «Все це, звичайно, вражає», сказав Артуру ввічливо, коли Сларті Бертваст закінчив свою оповідь. «Але я так і не зрозумів, яким чином усе це стосується землі і мишей. Це, землянине, лише перша половина моєї розповіді, відповів старий. А якщо вас цікавить, що сталося сім з половиною мільйонів років потому, тому, в День Великої, відповіді, то я запрошую вас до себе. У мене збереглися сенсофонні записи цієї події. Тож ви самі зможете пережити все від початку до кінця. Якщо ні, ходімо, пройдемося по землі номер два. Наперед, прошу вибачити, за безлад, ми тільки починаємо будувати. Навіть не встигли ще закопати скелети динозаврів на потрібну глибину і закидати їх зверху породою третинного і четвертинного періодів Кайнозойської ери. Дякую, дякую, не варто, перебив його Артур. Земля, однако, вже ніколи не буде такою, як раніше. Це так погодився Сларті Бартфаст. Не буде. Він розвернув аерокар і спрямував його назад до запаморочної стіни. Розділ 27-й Безлад у кабінеті Сларті Бартфаста нагадував наслідки терористичної акції в публічній бібліотеці. Старий насупився. Даруйте, сказав він. Це все через діод, щоб перегорів в одному з комп'ютерів. Коли ми пішли будити обслуговуючий персонал то виявилось, що всі померли 30 тисяч років тому. Хто прибере їхні тіла, не уявляю.